صلى الله عليه وعلى عليه وعصحابه ومن تبعه بإيسان لا يومي دين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه دموحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ناو يدعنا لكما قبولت أو تيم وناس لهم سوزع ذات وهيدا a mogle biti suza za islamom. Odnosno, riječ je o tome da je Allah nas stvorio samo zato da bi mu činili ibadet, to je cilj naših stvaranja. Poslao je zadnjeg vjerovjesnika Muhammeda salallahu alim selem da, da se ponovo uspostavi moneteizam koji je obilježje isuština islama i da se objavi rat Širku i mušicima ove dvije, tri činjenice su osnovne stvari osnovni princip islama i onda pored toga desi se da ovaj umet dođe u takvo stanje da, da je dovoljno ono što ću spomenuti od nekih navoda, citata, nekih učenjaka koji opisuju kako je bilo stanje muslimana, kako je danas u savremenom dobu, kako je bilo prije nekih 300-600 godina po ovom pitanju. Znači, namjerami je, o tome govorimo. Iz kog razloga? Iz razloga što kada neko od učenih priča i govori o širku, o opasnosti širka, o potrebi da se čovjek čuva širka, upozorava na drugi, pojavi se tu mnošto pitanje, pa to gdje je taj širk? Koga radi? Jel to priča o nečem što ne postoji stvarnosti? Jel to prevaziđeno? A u stvari radi se o tome da mi ne poznajemo dovoljno stanje i stvarnost uh, muslimana ukupno u globalu, a i naše ovdje u našoj sredini a to je da je širk, veliki ili mali, da ima svoj udio i dan danas u umetju. Tu nevratno čovjek ne može da povjeruje. Čovjek ne može da povjeruje da islam koji je došao da se bori protiv širka, vjerovijesnici su slati zbog toga, knjige objavljivane zbog toga, a onda onaj umet koji se odazvao posljednjim vjerovijesniku, Mohamedu s.a.v.a nađiš kod njega ono na kojem su bili uh, mušici u džahelijetu kada se pojavio Islan. Kaže Imam Ševkani, poznat jemenski učenjak koji je živio prije od oko 200. godina, više i manji, iznosjeći žalost i tugu uh, za stvarnost, bolnu stvarnost, koja je bila u njegovo vrijeme u Jemenu, a misli u stvari na Arabski polotok i uopšte stanje, stanje muslimana širom svijeta islamskog. Pa se pita, gdje je ta ljubomora? Gdje je ljubomora pravih, ispšenih muslimana, Allahovih, muwahida, od strane učenih i neučenih, da ne reaguju na ovu stvarnost, te i munkeri koji, koji toliko bodu u oči. Gdje se to islam izgubio i u što se pretvorio i povukao. On to govori uh, u svojoj knjizi poznatoj knjizi Nail al kod komentara hadisa uh, koji se prenose od al Ali radiallahu anhu kada mu je poslanik sallallahu alajhi wa sallam hadis posle inshallah kada mu je rekao da ne ostavi wala qabran mushrifan illa sawaitaka a je kod tog on ovaj komentar stavio kaže da ne ostavi uh, jedan kabur, odnosno mezar koji je izgrađen, oko kojega je napravljena građevina, neka bilo kakva, ili ogražen kabur, da ga ne ostavi, da ga ne poravna sa zemljom. <tosim> to je rekao Alija radi Allahan u drugom tabi'inu, uh, kako je njega slova njegat slovo se sallalahu, tako postupi hadis bilježi muslim sloh sahih. O, uh, kod toho hadisa u komentaru kaže nam ševkani sljedeće. Kaže uh, kem kad Sara an uh, teşgidi abniyat al kubur wa tahsinuha min fasid islam. Kaže koliko koliko se kaže uh, se dešavala bedu musliman, muslimana gurusta muslimana. Kaže odpravljenja odpravljenja graževina na mezarojma na krabova. Naći da su uređuju kaborov. I u njega ulepšavanja Kaže koliko se tu dešava me fazi da štetni stvari zbog kojih kaže islam. Minha pa onda navodi, Kaže i'atiqadul jahala. Laha ka i'tiqadil kuffar al-asna. Ona je krupnija stvar. Ujerinja jahila, ljudi, neznalica, obični ljudi koji za sebe tvrde i ubiježe da su muslimani i ispoljavaju time islam uvjerenja koja imaju kaže poput kafira prema kipovima i idolima uh, koji su bili poznati u džahilijatu kaže wa azu još gore od toga ima I još gore od takvog ustajanja ima kaže fezannu انها قادره على جلب النفع i kaže misli ti ljudi koji pripadaju uh, islamskom umetu misli da su ti kaburovi odnosno oni koji su u kaburovima kaže da oni mogu donijeti koris ili doneti štetu kaže Feđan uha maksaden leta bi kavadil qada'il hawajic kaže pa su učinili ta mjesta znači odlazak na mezare na kaburove na turbeta kaže da su to mjesta gdje treba da upučuju svoje dove i ispunjavaju svoje potrebe Kaže: "O Meljen, Lina, ja hil to mjesto utočište gdje mogu da nađu spas za svoje probleme donjaočke i ahiratski. Wa sa'alu minhā mā min rabbihim." Kaže: "Pitaju one koji su u kaburovima, traže od njih ono što traže, kaže robovi od svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala wa šeddu iliha rihal, i kaže odu na putovanje zbog obilazka takvih mjesta, kaburova, mezareva, turbeta, wa tamessahu biha, wa istagathu, i kaže vrši potirani, ponirad beraketa, traži pomoč odnih, vabil jumlati anahu lem yed'au še'an, mima kanet jahilijetu tef'aluhu bil asna'm, illa fa'aluhu kaže ukupno rečeno nisu ostavili ništa znači ovde govorimo muslimanima u njegovo vrijeme nisu ostali ništa od djela koji se radile u džahilijetu što su radili mušiti sa s, oko kipova kaže fa inna lillahi wa inaj ve ihrađin kaže mi se mi smo allahovi i njemu ćemo se vratiti wa ma za wa ma šani kaže i sa ovim gnusnim, sramotnim i odvratnim munker lošim djelom. To su to mušika. tela mušejka. I kaže i kufra teško, gadnog i užasnog. Kaže la nejid men Ne, ne možemo naš nikako se naljuti, rasrdi radi Allaha, wala ybaru hamiyatan lidin al Kaže niti niti se pojavili kod njega bomora radi uh, monoteističke vjere islama, kaže, la alimen, vola muta alimen, niti alim učenjak, niti muta mut alim, onaj koji uči i traži znanje, vola emiren, vola namjestnik, vola vazir, vola minister, vola melikan, niti kralj. Hoće da kaže, niko ne reaguje na takvo stanje bilo kod muslimana. Vakad tevara te va del ilajna minel ahbar. I kaže, došlo je do nas. Govori oseb, došlo je do njega i do njemu sličnih dučeni. Do Došle su vijesti. mala la je, ješuku mahu en nekafire min hao laj kuburijin ev Kaže da većina ovih kuburijina, znači oni koji odlazi, bor, taži, svoje rješavaju, svoje potrebe, kod kaburova. Ili većina njih kaže. Ida te vadžahete. Ali jemin mi džiheti hasmi. Ida te vadžahete. Ali je minni žiheti hasmi i kada mu bude upučena, traži se od njih zaket da se zakune nečim od strane čovjeka sa kojim se spori u nećnu. Kaže Hal fe bila on se zakune Allahomm kao grješni klažući. Fada pile lehu bade dalik ilif bišehike uketeka dike, alivali fulani, A kaže kada mu bude rečeno zakuni se svojim šejhom evlijom, znači kojeg imaš uvjerenje, koji midiš na kabur, pa mu ili neko ime. Kaže on se onda eh koleba, promišlja. Kaže wa eba, uartrafa bil hak. I odbi osim da prizna istinu. Prizna istinu, znači ono oko čega se spori. Kaže wahadimi abyanir adilla ala anashirk ana ana shirka hum kad balagha fawqa shirki man qala annahu ta'ala tani Kaže uh, ovo je najveći argumenta dokaza da je njihov širk postao veći kaže od širka onih koji kažu neka uzvišeno od tog da je on jedan od dvojice uh, jedan od trojce a to kaže krščanja. Da je širk oni koji se tako ponašalo ko Kaburova veći od širka kršana. Kaže ja ulema al-islam. Aulema al Kaže o učenjaci islama i vjeri. Ja mu O kralje muslimana, vladari muslimana. Ai zirq lil-islam ashadd min al veći sramote, štete i gubitka za islam od kufra. Wa yubala en lehada din adaru alehi min ibadeti ghayrillah. Imal vecije shtete za vjeru za din od činijenja ibadeta nekom mimo Allaha svt. Kaže va yu musibeti. Yusabu biha muslimun ta'adilu halil musiba. Imal musibeta koji pogod koji pogodiju muslimane od toga da je pogodiju musibet, ovaj musibetu. O kojoj musibeti govori znači da o muslimani koji će aviera je, je vrh monoteoizma, tevhida ispoljavanje bale, ta samo Allahu džellešanu da dođu oni koji za to smatramo se malo takvo stanje da čini širk oko kaburova evlija i njima slični veći ili ili drveća ili kamenja veći nego što su to bili na čemu su bili mušici prije islama kaže ayu munkari yajib inkaru kaže koji munkar je obao za inkariti in lem lemjekun inkaru hade širk elbegin vađibakar. E, koji munker je vađib da se negira ako ne ovaj znači ovaj munker širka koji se pojavio u metu. E, sa ovim riječima i ovdje završavamo <coughs> e, Imam Ševkani je opisao u stvari kako je stanje bilo muslimana tada. Znači da je do te mjeri bilo Znači, da smo osmani pali u poniženje i udalalet. Da se vratili na, na, na korake, na staze onome čemu su bili mušici u džahilijetu. Odnosno, to će nam pojasniti jedan veliki pjesnik iz arapskog svijeta, a to je Mustafa Lutfi Benfaluti, on je bio knjiživnik pisao je knjige a prije toga prije što se počeo baviti književnošću tražio je šerijasko znanje ima šerijsko znanje i stekao je e, ispravno šerijsko znanje odnosno uzeo je e, razumio je akidu selefa ovog ummeta Egipčan pa je u jednoj od svojih knjiga napisao i on e, u svojoj knjizi nazarat opisao ukratko ja ću to samo prepričati jer ima puno teksta opisao stanje muslimana u mjestu gdje je živio u Egiptu. Euh, dano na ordinarskom učišao puno vremena. Uglavnom on kaže: kaži koje oko. Znači, koji oko da ne pusti suzu ispred ovo kaže ovog prizora koji koji čovjek vidi iz sebe kada vidi šta se dešavalo sa muslimanima kaže koji su ruk'a sujjada ala a'tabi qabri mayitin kaže koji čini ruku ruk, uh, rukue i secdne znači na na prago oko kaburova umrlog čovjeka kaže wa rubbama kana baynahuma man huwa khairun fi hayati kaže među njima koji čini te rukue i seđde prema kaburojima kaže među njima Šesto bude oni koji su bolji od onog kome čini ruku i seđo koji okabor. Kaže fa ahran yekuna kedalike badu kaže jel so očekivate da takva osoba bude bolja nakon smrti od onog kome došlao koji čukči kabura jel se okupio i čini i seđde i rukue. Pa onda dalje nastavlja. Kaže koje je srce može da se smiri. Kada vidi Znači, kada vidi šta se radi. Znači, koji je srce? Muslim? Skoro kaže srce da mu iskoči iz grudi. Kada vidi šta muslimani. Kaže, ashabu, dini, tevhidi. Znači, uh, znači oni koji su nosioci vjerije tevhida. Kaže, ka, šta oni radi? Da su, kaže, uh, kaže ekstremušljikini. Da su veći mušnici kaže i iš, širakem billahi wa ausahunda i širik ruk tog širka imaju uh, u mnoštvo božanstava kaže koji imaju fitade aleh kaže wa kasirtil ma'budat i mnoštvo oni na koji način ispoljavaju svoj badat svojim božanstvima znači već su muči nego ni prije što su bili kaže wali ma da je musliman kaže teslid me domesahin i što kaže muslimani uh, što prigovaraju što predbacuju kršćanima za njihovo trojstvo. Zbog onog, kaže, što imaju tu nekakvu nelagodnost ili mržnju, ili ispoljavaju prema kršanima ono što imaju ono trojstva, što imaju širka kod sebe, kaže, uh, i što ispoljavaju neprijatelstvo prema njima i mržnju, i što se čak bori proti njih, kaže, vode ratove proti njih, Kaže wa hum lam yablughu min ash-shirki billahi mablagha. Jer kaže uh, uh, kršćani nisu dostigli stepen širka na kojem su ovi muslimani. Wa lam yughriqu fihi gharaqan. Nisu toko utonuli u, u vrste uh, u sve moguće varijante širka u kojoj su tada u u, u rodili muslimani. Kaže i onda pojašnjava pa kaže jer kaže kršani, kaže, vjeruju u trojstvo. Ka uh, Naći ga spominju. Kaže, s tim da osjeća nekakav grabet, ne nejasnoću. I sami on nasjeća kako je to trojstvo. Pa pokušavaju da ga objasni da je to jedan u tri ili tri u jedan itd. Na razni način kako to oni pojašnjavaju. Da je to jedan u, u, u propisu trojce ili tako dalje na poznat način kako to oni pokušavaju da objasni šta se tu misli po trojstvom. Kaže, a što se tiče muslimana, Ovimo kon priča što rade Oko Kaburova. Kaže da je jedini unebi alafi men alih kaže. Oni kaže uzeli su kaže hiljade božanstva od božanstva. Kaže više nego što je kod kršana. Kaže od drveća, od e, umrli tijela ljudi, kaže od kom, e, od komada e, kamenja. Kaže mu: "Min I to da ne osjećaju da su toliko uronuli u toliko delalete. I onda izražava tu izražava stanje kako čovjek može, znači kako muslimanima se može desiti da oni koji su došli da budu vođe čitao čovečanstva sa ispravnom akidom da dovođu u takvo stanje. Nakon toga kaže: "Ja mogu razumijeti Jer mogu razumjeti, kaže, obraća se, kaže, ovo vi prijedvodnici muslimanskog umeta. Njihovi predsjednici, njihove voće. Kaže, možemo naći prodanje običnim muslimanskim masama. Što čini je taj širnik. Što ima i taj pesad u akidi, poremećaj. Zato što računamo, nisu naučili, slabo razumjeli naćemo i neki izgovor. Al kaže, šta je sa vama? Vi, kaže, koji ste predvodite ume zato što ste inteligentni, zato što ste pametni i tako dalje. Šta je to sa nama? Pa kaže do, da pa se dođe na taj stepen da su kod muslimana hipovi, spomenici, kaborovi, turbeta i ostalo postala sastavni dio uh, muslimanske civilizacije, kulture. Pa kaže još još dora stvar kaže. Među tim istim muslimanima se pojave oni koji ujutro i navečer i kada osvono osvon, i kada omrknu ponavljaonepoznate riječi. Kullu hayrin fi ttaba'i min salaf, svaki hajr u slijedeњу onog koji je bio prije nas. Pa kaže kullu šeren fiti fi ibtida'i min khalf, a kaže svoje zlo dao u iptinao u novtarima koji dođu nakon posli njih. I koji eh, znaju li oni da je selef da je li neko od Selefa, ikad, znači od Selefa prve tri generacije, prva čak tri stoljeća, Je se gradnja kaborna, ako ću spomenuti, je tek pojavila poslije, tamo negdje, je li, krajem, a, krajem trećeg stoljeća, a, kaže, je znaju da je neko, bilo ko, od prvi generacije od Selefa, da je izdvojio neki kabor, a, da su tražili te ovesu preko tog kaborna, da su dolazili kod kabura poslanika sallallahu alaih, ili kod kabura nekog od Ashaba, ili Ehlubejta, da su tražili od tih kabura, oni koji su kaburan, da se riješi njihovi problemi, da, da se njihove teškoće musibeti velaju otpuni. Kaže, znaju li? Zna, a, a, znate li kaže, da Rifaji, Dusuki, Đilani, Bedevi, ovo su sve primjeri onih Evlija, Uh, mnogi su sufijski šejhovi oko gdje su napravljeni njima, njima turbeta gdje se odalazi godišnji meludi se pravi godišnje sobilazi kako dalje spomenujemo to uzalo pomoć uh, kaže da ti ljudi kaže da su oni jesu li kaže ti ljudi kaže na većem stepenu od vjerovjesnika i poslanika i ashaba i otabina nakon ashaba zar mogu biti na većem stepenu pa da ljudi idu kod ovi spomen tarifa do suki agilania bedevija i da, da su na njima, i ono što rade oko ti kaburova, izgradili svoj vjeru. Je kaže, zna, znaju li ovi muslimani, znaju gladari, znaju ti muslimani, kaže da je, da je, da je vjerovijesnik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji je zabranio da se pravi e, tipovi, da se crtaju slike, e, da, se, e, da, se, da se takve stvari širi i da se pravi kod muslimana, Uh, uh, uh, iz tog gradoga poslanici Salalase nekako nije to radio abtan waliba nije to zato što je nije znao šta drugo da priča i zabave igre to pričao nego baš iz radoga bojeći se da će se vratiti kao <uslov> entuida lilmuslimin jahiliyyetun alula na se vrat muslimanima jahiliyet u prvi koji je bio koji je bio pokušak se pojavio islam jer taže, ej u Koja je razlika? Kaže, vajne suveri o temati, vajne l'adrihat i l'kubur. Kakva razlika? Između slika i kipova, između uh, kaburova, uh, turbeta i mezarova, na koji koj, pravi određeni stvari, zida i pravi i uređu i tako dalje. Kaže, ma dame kulno minha je džurru ila širp sve dok jedno i drugo kaže vodi u širkvo i ufsidu a pidete te vidi i upropoštava a tidu teuhida i odna na od kraju pušuje dovu, dovu uh, da se Adalač popravi stanje umeta od ovog, ovog musljiveta o kojem se našli muslimani uh, ovo ovaj je samo jedan također, jedan opis, uh, opis stanja koji on opisivao u Egiptu poslije stotinja godina i više od imama Ševkanija. A onda vidimo šta kaže šegel Islam i tem je naši mi govorimo ovdje o onom velikom Belaju, velikom osigledu koji je postoji dan danas u metu. A to je da je vjera Islam svedena na evlije, na kaburove, na dobrije ljude i ono što se radi oko toga. I da negiranje toga, govor proti toga se u savremenu dobu brani tim da se kaže da se najveća fitna i najgora sekta u metu, a to su vehabije koji negiraju ovu stvar na kojoj smo mi zatekli naše očeve, naše djedove i ovo je naša prava vjera, ono što rade oko kaborova. A ovi su došli na najopasnije, najgora navotarjaka kako se pojavila u metu, oni su došli i kaži da upropaste ovaj, ovaj divni lijepi islam koji su okupatori sa kolonijalnim osvajanjima, kad su došli islanski svijet, utvrdili su muslimane i potvrdili ono što rade od ovih stvari koje smo rekli. Jer znaju dobro, Je znaju dobro da ih ova stvar, da ih ova stvar znači, učvrščuje na dalaletu, ne navodi ih da se pobune, da izvrši revoluciju, da ne daju neprita da dođu u njihove domove, da uzmu njihova bogatstva, da iskorštavaju i tome slično i tome slično. <kuh> Kaže Šehislavim bin Tejmije, kao je lem je ahdi sahabe wa tabi'in wa tabi'ihim min dalik fi bilad al govori ovde o pojavi kaburova i mezareva, ono što se gradi parste mi danas imamo stanje pogotovo tam gdje su bilo osvanli znači da ne možete na džamiju mešcit a da oko nje na manju rukav oko nje nema kaburova to u početku islama nije bilo apsolutno kaborovi mezarija su bili odvojeni od džamija. Džamije ne treba vidjeti nikakve veze sa kaborojima. Zbog ove pojave koja se pojavila oko ubjeđenja zbog onih koji su kaborojima, spojilo se džamije meštidi sa kaboroj mezarijima. A u većini meštida u Egiptu, u Sudanu i na mnogi drugi tamo u Indiji, u Pakistanu, čak imamo, znači to skoro svi meštidi imaju okolo mezarija. A, mnogi mešid imaju, unutar mešida imaju kaborove. Ili opravcu u Kibli, znači ti dobri ljudi, unutar mešida, ili opravcu u Kibli, ili saliju sa desim strani, ili u pozadljenju mešida. Znači to je gola stvarnost. Ona koja je bio u, u Istanbulu, odnosno koja je bio u Turskoj, mogao je to da vidite. Skoro ne može naći džamiju, a da nema oko nje turbe, ili čak u njoj, Znači, rijetko, jedino, možda, ja jedno plava džame da oko njih ima kaborova. Ovo ostalo je, rijetko se može na džame, da njima oko njih ili njuh kaborova. Kaže, što znači mi temije, kaže, ovo stanje, stanje kaborova, gradnje na kaborovima i ono što se radi oko kaborova, a govorit o tome šta se to radi. Kaže, to nije bilo u vrijeme ashaba, niti ta vijina, niti ta vitavina. U kaže, min še, nije ništa bilo o tih kaborove. Fibladul Islam. Kaže: "Walaam fi Hijaz, niti bilo Hijaz, niti u Jemenu, niti u Shamu, današnjoj Palestini i delu Sirije. Kaže: niti u Iraku, niti u Egiptu, niti u Khorasanu, Afganistanu i delu Irana. Niti u, u Magribu, Maroku." Kaže: "Walam yakul", kaže: "Walam yakul kad uhdisem uh mashan jer ni uopšte tada bilo da je neko dođe da naprave neki kabur da njega ogradio i da je posebno bio uređen za posjetioce ljudi koji će to obilaziti. Kaže uh, la qabru nabiyin niti tabor vjerovjesnika wala sahib niti sahibin niti ashabe Allahu poslanika sallallahu. Jer wala ehad min ahli bait niti neko od porodice poslanika sallallahu da mu se na kaboru nešto pravdo oko kabura. Kaže wala salihin as niti dobrog šalik Uopšte nije bilo. To nije bilo uopšte prisutno u islamskom svijetu. Dokad? Kaže, Bel ame tu hadi mešahid muhdefe. Muhtete tum bade dalike. Kaže, većina ovih kaburova na kojim se gradilo, izgradilo turbeta ili izgradnja na, na kaburo da se obilježi, da se može obilaziti, to se desilo nakon toga. Lokane zuhurha u intišaruha hine da'ofet hilafetu ben ila Abbas. Kaži, pojava i širenje kaburova se desila kada je oslabio hilafet Abasija o teferrakatil umet, kada se umet podijelio na državice. O kerture fihim zanadika molebbi, molebbi sin ale muslimin. I proširili se zindijica, zindijica u stvari munafici o ovom umetu, koji hoće i Koji su obmanjivali muslimane o fešet fihim kelimatu ahli bidae i kada se proširile, kada se proširile riječi Novotara od alike min devlatil muqtadir fi fi al i kaže to se desilo uvryme, vladara u vladara muqtadira uh, kaže znači u 300 stoljeću pred kraj 3. godine godina po hidin fainu id za ka zahir al karamita ubidiyah Tadanas se kaže pojavili karamiti, znači sekta ismailijska od šija koja nikada sumnje bila na kufru, beiidska, kalifi ardil magrib, oni se pojavili u u Maroku, kada tuma jao baada zalik ila arl mispasifonda, došli su u Egipat, nakon Egipta su jel, u Hijaz i na ostala mjesta, kada su jel kada su bili pravili fesadi nere muslimansku umet. Tadanas je tek počinja širi naron, tada je poširi toga se proširilo i meulut o kaboruvi, pa onda meulud, meulid na arapskom, i tako je počilo ova pojava u metu da, da, da je vjera Islam svedena na kaborove, i ono što se radi oko kaborova. Ja sam vam navodio primjer, da u našim knjigama nekih putopisaca, koji su išli na hađ, da su uh, kada opisuju ptanjem muslimana iz ovih krajeva sa Balkana koji su išli na hač znači posebna posebna pažnja se u tim putopisima posveti to kako oni kanalizira ratne strategije posebna pažnja se u posveti kada od krenu odavde pa znači pošto se to prije išlo je na, na, na, na životnjama jahalcima uh, obilazak određenih kaburova od onog evlije, od onog, evlije od onog evlije ovog šehida ovog dobrog čovjeka i onog dobrog čovjeka počejuši od znači od Balkana, pa kad idete na Istanbul, od Istambula u Siriji, u Palestini, pa sve do, pa do uh, Mekke i Medine, gdje i tad bilo, sve dok, nije, sve dok nije se pojavio Muhammedem du Vehab, uh, kada su očišćeni tamo kaborovi. Uh, znači, sad taj put se opisuje znači, poimenčno koji kabor kojeg evlije su prošli. I zanimljivo je, naravno, vidjet ćemo poslije, da se znalo desiti od nekog čovjeka, da su znali, Jednog istog čovjeka, nekoga shahava, da na 4-5 mjesta njegov kabor. Jedna od ima njegov kabor. Znači ima ga u 4 država. Jednog istog čovjeka ima kabor. I taj kabor se obilazi i radi se njegov koji se radi stvar koji ćemo spominiti, zbog kojeg spominjemo ovaj munker. Da bi stvar bila jasnija, odmah napičete da kažem. Znači, Islam nije došao sa veličanjem kaburova i mezareva sa gradnjom na njima. Znači to da bude stvar jasno? Ja sam bio u situaciji da sam morao čovjeka koji je e, akademska ličnost završio islamske škole, predaje na jednu odvjersku škola, morao e, e, sa njim da razgovaram o temijom, kaže da nemao islamu e, ništa što zabranjuje gradnju kaburova, turbeta i ostalo što se kaburova. Da to da nikad nije čuo, ni to je poznato, i da, je, da, da, da smo, narod prvi mi koji smo došli, kao mi, jel, o, ovo novo tumačenje, koji pričaju takovo nešto čudno stvar, jel? Da je u stvari, jel, ovaj, to sasvim normalno, to, to smo mi zatekli to je se pod nas slučilo, to je sasvim normalna stvar kod nas. E, ovo je stvar kad se spomenuo, znači, znači, nema sumnji da je slavljenje, veličanje kaborova, i naravno oni koji su kaborojni, Znači, takvo ne takvo nešto islam ne poznaje. Ne samo da ne poznaje, neko nema ni šaret oko toga da treba pridavati tome značaj. Spomin ćemo argument, ne govorim iz HV. Znači, šarijaski tekstavi Korana i suneta vjerovodostljivnog su došli jasni i dvospisani u zabrani toga. U zabrani svega što je put, zariha, vesile koje vodi u širk nema sumnje da ono što se radi o kaboru, to vodi u širka. I navešimo te širijalske tekste. I naravno učenjaci to protumačili, I jasno to naznačili. I čak poznato pitanje, da li je, pazite, učenjaci imaju veliko razumiještvo, da li je dozvoljeno kad se napravi kabor, obilježit ga ne Tamo gdje glava bude, neki kameči sadite. Treba li obilježiti, ne treba obilježiti. Pa ima više sa učenjaka. Treba li uopšte obilježiti. Pa da stavljaju niše, da se piše, oko pisanja isto. Većina učenjaka, da je Meksu skupinja, kaže da je haram, neki dozvoljavaju iz neki oprava razloga, to su ovi, ovi potonji savremeni sa učenjaci. A učenjaci četiri mezeva prvi, znači ili su na zabrani ili na, na pokuđenost. Znači uopšte nešto zabilježi, ime i prizme, a kamo nešto duže, ili da se pjesme pišu, ili da se nacrtaju neke slike, ili tome slično. Narodno, zbog šerijeskih tekstova, znači, šerijeski teksto, i stavovi učenjaka i ono što je presjedao poslanika pri, uh, poslanika Salanana znači, ne, ne ostavlja ni malo nimalo za sumnju oko ovog pitana kao što je hadis la taj'alu bu ymutakum kubura nemojte činiti vaše kuće kaburovima nemojte praviti svoje kuća kaburova kako walla taj'alu qabri eida kako da se napravi od kuća kaburovi sa šime Znači ime? Ne, učenja. Ne, učenja ne, ne, S, ne učenjem Bekeru. Ne učenjem Bekeru. Ne, ne, ne Kur'ana. Znači sa, dva, sa taj dvaj badleta, nemojte praviti kući kaborove. Zato, zato što se na kaborova to ne radi, zbog kdje je to rečena. Pošto se to na kaborova ne radi, znači nemojte da na takav način praviti od kuća kaborove. Ola težan u kabri iida. I nemojte učinit moj kabr, kaže poslani sam nam, id. Id je, znači, mjesto oko koje se praznuje, radi određene stvari koje se ponavljaju stalno. Naci nemojte ga učiniti mjestom gdje će ljudi dolaziti stalno konstantno obilaziti i praviti ono što se pravi. Kaže sallu alay feyna salatakum tabluguni haith kuntum i každo nosi salavat na mene kaže jer e, e, vaši salavat na mene kad dosta salavat na mene, kaže on mi dođe dođe do mene ili je godaste vi. Tako da nema potrebe da znam oni prema hadijima šalju jel' kar poselami poslanika. To sušenjaci rekli, znači kada hađi, ovi koji hađuje, ide u pa moneke kar poselami poslanika, slan, po kad odi kao do njegov kabor. naši ovaj hadis tu derogiraje. I zato sušenjaci rekli da je tu novotarija, da neko po hađi šalje selam poslaniku. Ovaj hadis koji se spomenuo, znači biloži ga je Budavud, svom sudenom i Ahmedu uh, z Musnedu, i učenjaci go ocenio kao dobri prihvatni vjerodvostojnog. Uh, takože, odlično, Također poslanika s.a.a. nisana prednosi da reka Allahume la teđe al kabri vasaden ju'bet. Nemoj učiniti moj kabr vasaden uh, uh, kipom, nešto poput kipa i dola, da se obožava. Znači da se ne dolazi na njegov kabur i rade se one stvari koje se rade inače oko kipova. A to ono što se desilo u metu. I Allah naredio qauman itdekadu kubura biha mesacida. Allah ješao prokleo ljude koji su uzeli kaburova svojih vjerovjesnika za mešhide, napravili od kaburova gdje su uputali njihovi vjerovjesnici, napravili su od toga načinni mešide. A mešhide ma se radi šta? Uči Kur'an, klanja namaze, bude da se nasteže na ruku i to nešto slično, a to se to se u metu desu da su radili to oko kaburova. A ovaj hadis ko se malo prismjenu od Ali je radi Allahu anhu, kaže Ali je radi Allahu anhu, eh, tabinu abil hiyaj. Kaže elā ab'athaka 'alā mā ba'athani ba'athani Rasulullah sallallahu Kaže očez da te pošaljem da uradiš ono gdje eh, šta je šta gdje bena poslanik sallallahu alayhi wa sallam da da, da uradi. Kaže: "El ta da da ne ostaviš ni jedan kip a da ga ne sušiš. Wala qabr mushrifan illa Niti kabur meza uzdignut a da ga ne poravnaš, da ga poravnaš na jedan šiber. Hadis, o, ovaj, Bilalži, Muslim u svom Sahiju bu daod. Jer to sa hadis. Takođe uh, Bilalži, Bilalži Muslim u svom Sahiju kaže: "Nehar Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam" Kaže, en yuđese se l'qabr, wa an yuqaad alaihi, wa an yubna alaihi. Kaže, zabranio je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, to sprenosio je od shaba, zabranio je Allah u sallallahu alaihi wa sallam, kaže, en yuđese se l'qabr, da se kabr uređuje. Uđeš se znači da se okrči, u doslovno smislu, u smislu da se uredi, da se ogravi, da se ozida na njemu. Kaže on yuqadali da se sjedi na njemu ojubnali i da se napravi građevina na njemu iznad tega. Kao što su znali pravi tu džaliju šator napravi iznad kamura. Uh u kod Ebu Dauda imamo dodatak, kaže en yuq tebe alih, kaže da se piše na Kabor, da se zapiše, piše ko je taj čovjek koji je u kamuru. Taj dodatak su uh, taj dodatak je znači kod Ebu Dauda su ocjenili prihvatljivim mnogih alba i mnogih drugih. Uh, a imamo također, kod Tirmizijah, dodatak, uh, a to je, kaže, وَلَعَنَ الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا kaže, الْمَسَاجِ الْاصُرُجُ kaže, uh, Allah Ješanu je uh, prokleo onih koji na kaborovima pravi mešđide i kaže, suruđ, odnosno, pali i svijeće. <coughs> Uglavnom, ovo što je došlo u ovim hadisma, jasni šarijatski tekstovi da se oko kabura ne radi ništa. Jedino što je preneseno od uh, otmanivima, ona da je poslanik salalazano vredusno predaj, a to je da je stavio kamen na mjesto gdje je ukopano kaburu, gdje je njega bila glava. To je vredusno prenesena. A ono bilo što drugo zapravi oko kabura na kaburu, nije preneseno, odnosno došla je zabrana da najbolji da se ne obilježava ničin. E, a koji to... Ovako došlo došlo šarijeskim tekstom. I to je islam, nema sumnje da, kod toga. I da je to bilo prva tri stoljeća tako. Prve tri generacije. A onda se dešava umetu, znači, znači, blagi haos poslije toga. Nakon tri stoljeća, četvrtom, petom, šestom stoljeću. Da se, znači, da se ova gjera svela na kaborove i ono što se rade o kaborove. Neki istraživači su pokušali da utvrde kakvo je stanje tih kaborova, mezarova, adrihajle, Dariha, kako je zovu na arapskom, je, kuba, Kubeta, Turbeta, koji se pravi, pa su napičak zabilježili brojen koliko kakvih kaborova ima i nabrojali, koji sve kaborove imaju, pod kojim imenima, koje u tim kaborove, tako dalje. Napravili jedno istraži, više istraživanje kako koje državi, pa je zabilježeno koliko tih kaborova ima koji dan danas povustili. Govorimo sad, tako što je preostalo. Uh, između ostali. ovdje je bitna stvar da navedem, da su od najpoznatijih kaburova u islamskom svijetu oko kojih ljudi rade određene stvari i bade, određene stvari koje su i bade a to je kabur Hosejna radi Allahom. Uh, oko čije kabura? Znači ljudi, uh, ljudi na taj, uh, idu kad obilaze te kaborove uh, vršu jednu vrstu hodočaša i dolazi do do do njegovog kaburova, od kabu, njegovog kaburova ili kaburova, pa ima više što manje, koliko ima, ima i 6-7 kaburova od Usaina. Euh, dolazi i e, vrste, vrši određje vrste, vrste ibadeta, poput nedra, zavjeta, poput lanja, euh životinjske e, tavafa, traženje izlečenja, traženje e, bilo kakvih do njega loški hiljetski potreba da se riješi uh dođeš kao to kablar tražiš od onog koji tom kablar. Naravno kad se ti ljudi znači a, šta njihov glavni izgovor kada se kaže ljudi što to radite to su ibadeti kaže ne. Ni kaže samo posredujemo preko ove osobe koja je na velikom položaju kod Allah dželešanuhu i mi posjedimo preko nje da nam ona jel da nam se ona zauzmi kod Allaha dželešanog da izvršimo odnosno njihov širk se vraća na to da su oni ubijeđeni. E, tako pokušavaju opravdati znači da su oni ubeđeni da u stvari jel da Allah dželešanu dao on moć onima tim evlijama koji su kaburojima da, da rješavaju da rješavaju ta pitanja znači to je neki izgovor kas pokšavanje izgovor što to radi a u suštini jel stvari oni upućuju ibadet njima i traže od njih Uvoćemo o tome zašto se došli u takvo stanje, da to tako radi. Sljedeći velik, od najvećih kaborova poznati Turbeta ili u svijetu, a to je od Seida Betelija. Ne samo da je to jedan poznat, znači on ima godišnje vrijeme određeno u Meusime. Znači ima kada, se, kada ljudi dolaze i obilaze njegov kabor i da bude poput hađa. Uh, sećam se da se čitao da, je, znači, da se zna 10 neki godina da kada bude, me, znači, kada bude njemu mevlut mevlut da ljudi dolazi da znači doći po, po 4 miliona ljudi se okupi da dođu na to mjesto da obiđu njegov kapor. Znači dođu i uh, iz Egipta i van Egipta i od sunita i alšija. Velozne obe strane. Sljedeći, treći kabor, velik poznat u svijetu, a to je od uh, dželalu Dina Rumija, poznatog sufijskog. Evlije, uh, čak za njegov kabor kažu, kaže da je salih u lilajdiani felate, da je on odgovara za tri vjere. Znači, toliko je on velik Evlija, da za tri vjere može, znači, dovoljna, da tri vjere odspunjao, za muslimane, židovi i kršane. Znači, vi im mogu u kaboru bilastiti. Koliko je doba čovjek? I čak i on proglasa da je on kutbul a'zam. Da je, vi znate, sufija imaju kutbovi koji upravljaju svemirom, stijetom i ostalnim stvarima i tako dalje, a one je jedan od te od te četvorici koji koji upravljaju svemirom i ostalnim stvarima, koristima, dobrima, koje se kako se dešavalo i tako da na način kao što oni bi zanimljivo da je sljedeći kabur po veličini poznatog od muhidina Ibn Arabija. Ibn Arabija ono poznatog Sufije koji je napisao Fususul uh, Haikem, poznata njegova knjiga, koji je od jedna od naših, uh, naših uh, teologa napisao doktorsku disertaciju na, na, na u njegovu knjigu. Takvu doktorirao. A oni poznate poznati u povjerenju Vahdetulovu Džuda, Holula i Tihada. Vahdetulovu Džuda, to znači ono je, smatra da sve što postoji, da je to u stvari biće Allah Jelešanu, ili Holula i Tihada, odnosno da je Allah Jelešanu, druga verzija, da se utjelovi u neko, Uh, u neko stvorenje, da bo, da bude u njem Allah Usw. A.T. <kuh> Naravno, poznati filozofi, novotari i tako dalje, da ne spominjemo. Uglavnom, ovaj, znači ima njegov mezar, njegov kabor. Znači, stvari koje se rade oko njegovog kabor. I tu poznato je državi. Koja je bila hilafet, e, e, znači koja je bila ovaj, glavnih grada emeviskog hilafeta, to je Damask. I stvari koje se rade oko njegovog kabor. Znači to je mnoštvo ibadeta koji je sržavač koji prenosili vidjeli svojim očima šta ljudi rade u ti kaburova. Imao je također veliki kabor, zove se Data, u Indiji. A onda imamo, na šestom mjestu dođe Ahmed Tidžani, vođa vođa sufijskog tarikata. koji je tražio odnosno mano u njegovo vrijeme poznati sfari i njegovi dalaleta je tražio od mano u njegovo vrijeme da uzima ih uh, uh, uh, francuzsku što su došli kopirali da uzima ih u da sa njima čini šur da, da sa njima zajedno donosi uh, donosi odluke svoga života i zajedno uključio u zajednički život sa manoima uh, i druge stvari koji on uh, ima njegova knjiga je Jawaharlal uh, uh, Kamal i druga knjiga Salatul Fatih kažu da su te njegove dvije dva wirda zao jel kao neki wirda kao zikra wirsa zikra da je njih da su oni vrijedni kaže 700 puta je vrijednije čitati ta učiti ta dva wirda ta dva zikra od Kur'ana i poznato to je u njihovom tarikatu da tako jel, da tako tome pristupaje a zanimljivo što se tiče i da ćemo završimo ovo kaže meni namjera da večeras jedan napravimo uvod o ovom belaju u kojoj je upao met, po pitanju kaborova. Da svatite da je ovo toliko raširena stvar, u muslimanskom metu, je stvar, jel, ješto spravo bi živati imamo i kod nas, jel, evo, na izlazu iz Zencijeno, na ulazu u Travnik, jedan Sarajevu, Uh, imate u Tešini ima duže znači turbeta Kaburova izgrađeni nagra znači, ozidani uh, uh, uh, uh, oko koji se pravi određeni stvari postalo sasvim normalno praš znači to je bilo kod nas znači niti je normalno da skoro da nema mešida ali spogotovo stari mešida da nema da nema Kaburova oko, uh, oko tih džamija oko tih mešida i ne samo da ima Kaburova nego se određeni određene vrste i badi da vrši oko tih Kaburova Znači, islamski svijet, po, uh, u koji, u koji smo dio sasvim dio i mi i prije bili, i dan danas smo uključeni, znači punje ovog problema, gdje se sa ovej strani čini taj širk oko koje mi cijelo vrijeme pričamo i pozoravamo na njeg. Da je to stvar koja, pre koje se ne može prelaziti, za, ko, uh, uh, za koji se treba šutiti i da je to prevaziđeno, da je to ovako, da to nema veze, da je to uh, čak pokušava uh, opravdat. Kao što imamo, znači. Vi znate da ima stranca, već duže vremena na, na, ima stranca, web stranca, koja, koja zove anti-vehabije i koja cijelo vrijeme donosi argument, argumentaciju za ove širkove što mi sada ude spominje, navodim, koji se rade po kapurovo, da su oni od islama, da su oni od vjeri, da su oni ispravni. A da ovo što ovi koji negiraju, koji se označuju kao neke velike vehabije, da oni da oni u stvari je došli sa nekom novom, vjerom, izvišenom, tom najopasnijom, Fitnovi Belajem uh, uh, i Musibet koji zavisi umet savrema do doba. Uh, uglavnom što, ovdje je zanimljiva stvar. Što se tiče ovaj kabura, i da s njima završimo kabura, ovaj, narodno govorimo ovdje o mnoštvu kaburova koji su preširili. Ali, od kabura uh, Husina, znači, ovaj, njegov kabor je ovaj, jedan od najpoznatijih kabur, od kaburova koje imaju u Značkom svijetu ali o, još zanimljivih stvari u tome, da njegov kabor, da, da ga ima više, u više država, više mjesta. Znači imamo prvo u Kajeru jedan. I a sad a, dodatno stvarno sve ovude. Većina kaborova koji se prepisuju određenim velikanima, muslimanima, određen ličnostima, su lažni. Prepisuje se da je to određeni evlijat tu ukopan, šehik, ovo ono. I većina tih kaborova koji se prepisuju određeni udma su lažni. No, nije ta šluš da tu ukopa taj čovjek. To so, je još najveća tragedija u svom tom. I često se zna, i to su učenjaci potvrdili, da određeni kaburovima, da tu ukopan bude neki kršćanje. Pa da se postoje tvrdi da je ukopan Husein, Nova ili U određenim zemljama. E, što se tiče Huseina, radijala vam. Znači, prvi kabur koji njim prepisuo, je njim prepisio, to u Kajru. A vi znate gdje je Husein e, ubijen? Gdje je ubijen? Kerbil u Iraku. Kako je mogo da ospiti u Kajru? Nači to je prvo znači. I učenjaci znači da je to čista izni Učenjaci govorni isto učenjaci govorna znači kod da ne znači, da spomenemo znači pedića E da Dmiati da eh, Kassalan, i mnogi drugi učenaci znači jasno on glasao to nije tačno da je to laže mislote da da da to ima da je, da ima u Kairu da je u Kairu u ka, Kairu ukopan Hussein pa onda je dosta duga verzija da, da je ukopana stvar njegova glava koju, koja je bila osječena kad je bio ubijen a u stvari ta glava je bila prvo ukopana u Askalamu u Palestini pa je posle premještena I to tako znači, što zapisali, kaže 90. godine po Hiđi, kaže, njegova glava, kaže, bila, kaže, iskopana, kaže, iz Kaborovske lanu, pa je prenesena ovaj u, u stvari, 90. godine potvrđeno da bila tu njegova glava, pa, kaže, saznali kao iskopali su njegovu glavu, pa je prenijeli u Kairo. 543. godine. Znači, pa, koji ko to period prešao, jel, a, a, koliko godina često i nešto godina prošlo od toga. A, da bi prolašao gdje njegova glava, pa je prevesti, znači, tamo njegovu glavu, bez tijela to su ti dvije verzije znači da je u Kairu i da je, da je u Askalamu to je samo glava pa onda poslije znači kažu da je u Halebu da je ukopan tamo da njema, njema, ima tu njegov kabor. i on seobilazi i prinosi sve ono što se radi oko kabura a onda kaže opšte poznata poznata četiri ili pet mjesta gdje je u stvari ukopan Hussein kaže prvo u Damasku da je ukopan jer je kao navodno da on sjedno njegovo tijelo pa glava pa prvo pa onda njegovo tijelo pa onda poslije toga u Neđefu, u Kerberu. Pa poslije toga kažu jel, da je, ovaj, ima kabor, ne poslije toga nego Istovremno kažu da ima, da ima kabor u Medini. Da je doneseo njegovo tijelo gdje je bila e, ukopan kod njegove majke Fatimi. Pa onda četvra kaže, četvra verzija, da je, znači ima da je blizu Neđefa. Na jedno drugo mjesto posao, blizu njega ukopana. Kod Kerberi. E, I na kraju, znači zadnja verzija od stvari gdje ubijeno onda, na Kerberu gdje ima gdje, gdje uh, ovaj, šije radi određenost. Na glavnom, šest ili sedam mjesta, sedam mjesta pošto sam ja izbrojao, na sedam mjesta se navodi da je ukopan Husein radi Allahom. I svaki ti sedam mjesta ima tu znači, određeni kabur ili turbe izgrađeno i oko njega ljudi dolazi i narodno to je, jel, a, a, a, znači, ima je kusunija i ko košija da ne govori, znači, uvjerenja prema Huseinu i ljudi radi ono što radi, traže pomoć i tome sl. Slično. Uh, tako, znači, a nije samo to problem, nego poslije toga, znači, izmišljenih, od izmišljenih kaborova, to je od uh, Zenebe uh, čirke ali djelana, znači, jedna verzija da je ona u Medini ukupana, druga ima jedna kabor Medini, druga ima u Damasku, a, a treća da je u Kajru ukupana, tri mjesta, pa onda ovdje Abu Darda, da je on ukupan u Aleksandriji, a on stvar u Medini, ukupan u Medini, uh, znači, na dva mjesta ima kabor, pa onda, ovaj, uh, Rukaja, ćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je ona znači odnosno spominju da ona gdje je ona ukopana da je u Kairu ukopana da je to čista laž znači da to nije tačno to su Fatimije došli sa tom blešnotom i izmisle i rekli da je te u njen kabur pa Sukaina ćerka od Husejna radijalah da i ona isto također ukopana da je da ona bi živjela u Medini u Medini a on rekli da je, da je u van Medine na drugom mjestu onda pa se to a onda da ne govori za za poslanika znači poslije Kaborova koji su prepisao poslanicima koji su bili prijemu Muhameda sallallahu alejhi znači, Naše prvo Jahi, talegi Pa onda posle toga ovaj da ćemo ovdje malo bristo spomeno. Znaci ima za Džabral ali leislam, ali, za Aliju radijalallahu. Gde se spominje na više mjestima da su njihovi Kaborovi. Na višim mjestima ima i ljudi smatraju da to Kaborovi. Pa Ubay ibn Ka'ba Ee poenta ove stvari što navodi znači, učenjaci su na, na, uh, Selmana Zelmana Farisija rekli da to nije tačno gdje se tvrdi da je tu kabro ni ukopan mečutim posve kabro ljudi odlaze da tamo jesu i rade odriči stvari koji rade a uh, što se tiče poslanika znači, ili čak ćerke poslanika sa selam znači na jednom mjestu govore da četiri ćerke poslanika sa da su, četiri, 7, da, su u, da u Damasku imaju A Iša, Hafsa Umuseleme i Umuhabiba da imaju kabro od njih četiri u Damasku Uh, Kako su došli, koji su došli, to ne vrata, a ljudi su uvjeruju da su u njih u kaboru na te kaborove i radi određne stvari, čak e, e je da je nije kabor tamo, a od Ulaj ime selama da je također u Palestini, a što se tiče vjerovijesnika, poslanika, od Haldevi veli da na tričati mjesta ima kabor, a, a ono najpoznatije je da je ukopan u Damasku e uh, Uganu marshi će poslanika znači, uh, ovi ovaj drugi a ja slobodana navodi znači puno priča, da, za poslanike znači od Jahjaja ibn Zakerije od, uh, od se zove od Salih a od Ejuba od Huda znači e uh, uh, vjeruje decu koji koti naroda juspa Lisan i Braima Lisan i da vuda se sve odigrame sad kada da ovoga nablusa da kodu halebu da ono znači a onda dolazi znači učenjac što smo stvar govorili i zaključi učenjak jedan Abdulazi e kanani ka jonu sve ove grobovi mdafe dinbia la yasihu shay minha ila qabr nabija sallallahu alejhi ve sellem O ovo ovo sve svač što sam navio za vjerovjesnik poslanike jeo da glavno se to vraća na da i temi od od tog problem pisu svoju među fatava. Kaže prenos od ovog učenjaka odlazi za Tirmizania. Kaže svi ovi kaburovi koji su rečeno da su ukupan vjerovjesnici poslanici kaže la je svihomin hašed ništa od toga nije dozo pouzan osim kabur poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Međutim taj Bela kaburova zgrade kaburova ono što sreda koji se desio u umetu, koji je napravio jedan blagi haos, je doveo do tog znači, da su muslimani znači, dozvolili sebi da su napravili vjeru na kaborove, na kabrova i ono što se rade o kaborove, a to je namjera u, u Narodnom predavanju za lavo pomoć, da govorimo šta se to radi o kaborove, koliko je to šarijatski spurno i kako da se tva stvar rješava, negira itd. Svarnika, lahu mevrdi, amdik, eškado en la ilah ilah, ilah, en kais takvrgu je tu bolik. لا تسل عن الناس بي سل عن قصور لم تزل